Бріджертони, Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ 9. Чоловіки – такі суперечливі створіння. Їхні розум і серце ніколи не погоджуються одне з одним. А жінки знаються досить добре. Але їхні дії зазвичай йдуть від розуму та серця. Світська хроніка Леді Виселдаун, 27 квітня 1814 року. А може не варто? Коли Ентоні вже нахилявся до неї, збираючись поцілувати, він почув жахливий голос його молодшого брата. «Ентоні!» – прокричав той – «Ось веде!» Міс Шеффілд, блаженно не усвідомлюючи, якою близькою вона була до поцілунку, здивовано подивилася на Коліна, який наближався. «Днями!» – пробурмотів Ентоні собі під носа – «Я опинюся перед необхідністю прибити його!» Кейт обернулася до нього. «Ви ще сказали, мілорде!» Він проігнорував її. Це, можливо, була його найкраща дія, оскільки, не ігноруючи її, усе, чого він досяг, це відчайдушно бажав її, а здійснення цього бажання привело його прямо в пекло. Щиро кажучи, він повинен був дякувати Коліну за таке своєчасне втручання. Ще секунда, і він би поцілував Кейт Шеффілд, що було б найбільшою помилкою в його житті. Один поцілунок скейт був виправданий, особливо з огляду на те, як вона його провокувала тоді в кабінеті. Але два, два поцілунки вимагали від будь-якої людини, яка мала хоч трохи честі, негайно припинити доглядати за Едвіною Шеффілд. А Ентоні не міг просто так поступитися честю. Він не міг повірити, який близький він був до того, щоб провалити свій план одруження з Едвіною. Про що він думав, чорт забирай? Едвіна – найкраща йому дружина, крім, звичайно, її настирливої сестри, через яку його мізки перестають працювати. «Ентоні», – сказав Колін, коли підійшов ближче, – «і міс Шеффілд». Він дивився на них із цікавістю. Він добре знав, що їм не дозволено бути разом у двох без супроводу. «Який сюрприз!» «Я просто оглядала сади вашої матері», – пояснила Кейт, «і натрапила на вашого брата». «Приїхали Дафна і Саймон», – сказав Колін. Ентоні обернувся до Кейт і пояснив – це моя сестра та її чоловік. «Герцог – Герцог? – увічливо поцікавилася Кейт. – Він самий, – пробурчав він. Колін розсміявся над зачепленим самолюбством брата. Він був налаштований проти шлюбу, – пояснив він Кейт. Його вбиває, що вони щасливі. – Ох, для кохання! – Ентоні спіймав себе на тому, що мало не вилаявся перед Кейт. – Я дуже радий, що вони щасливі разом, – сказав він не виглядаючи при цьому радісним. Просто мені не хочеться мати ще одну можливість вибити дух із цієї людини перед тим, як вони знову будуть щасливі. Кейт задихалася від сміху, який намагалася безуспішно приховати. Зрозуміло, з усмішкою сказала вона. Колін посміхнувся їй перед тим, як повернутися до брата. Даф запропонувала зіграти у пелмел. Що ти сказав? Ми не грали у неї цілу вічність. Якщо зараз вже втечемо... Ми зуміємо уникнути усіх цих приставучих матусі з їхніми сопливими дочками. Він повернувся з усмішкою до Кейт. Звичайно, за винятком присутньої жінки. Звичайно, пробурмотіла вона. Колі нахилився вперед, його зелені очі блиснули з усмішки. Ніхто не посміє назвати вас сопливою молоденькою, міс. Це комплімент? Отруйно спитала вона. Без сумнівів. Тоді я приймаю його з люб'язністю та своїм схваленням. Колін засміявся і сказав Ентоні, «Вона мені подобається». Ентоні тільки сердито насупився. «Ви коли-небудь грали у пелмел, міс Шеффілд?", запитав Колін. «Боюся, що ні. Я навіть не розумію, про що йдеться. Це гра проходить на галявині, дуже кумедна та смішна. Вона набагато популярніша у Франції, ніж тут, хоча вони називають її фейлі-мейлі». «Як же в неї грають?» – запитала вона у Коліна. Ми встановлюємо ворота у певному порядку, почав пояснювати він. Потім б'ємо молотком по дерев'яних кульках, так щоб вони пролітали через ворота. Це звучить досить просто, розмірковувала вона вголос. Ні, сказав він, сміючись, особливо коли граєте із Бріджертонами. І що це означає? Це означає, — відповів Ентоні, — що ми не бачимо сенсу в установці воріт у нормальному порядку та на нормальних місцях. Колін постійно їх встановлює у всяких канавах і коріннях дерев. «А ти встановив напрямок воріт, що проходить саме через озеро», – перервав його Колін. «Ми так і не змогли знайти червону кулю після того, як Дафна втопила її». Кейт розуміла, що не повинна проводити час у компанії Віконта Бріджертона. Але якою ж смішною видалася ця гра Пелмел? «У вас є місце іще для одного гравця?» – запитала вона. Ми начебто вже виключили мене з категорії сопливих молоденьких міс. «Звичайно», – сказав Колін, – «я підозрюю, що ви із ходу пристосуєтеся до гри із шахраями та інтриганами». «І з ким поведешся?» – зі сміхом промовила Кейт. «Я знаю, це був комплімент у мій бік». «О, напевно, честь і чесність мають свій час та місце, але не під час гри в пелмел. Але вираз обличчя Ентоні став самовдоволеним – «Ми повинні запросити також і вашу сестру». «Едвіну», – промовила Кеть задихаючись, – «чорт би її забрав, вона грає йому на руку. Вона хотіла, щоб вони не зустрічалися, і ось майже організувала їхню зустріч у день. Не було жодного способу виключити Едвіну, а самій взяти участь у грі». «У вас є друга сестра?» – спитав він м'яко. «Вона тільки спохмурніла. Я думаю, вона не захотіла б грати». Я знаю, що вона зараз відпочиває у своїй кімнаті». «Я проінструктую покоївку, щоб вона постукала легенько», – сказав він очевидну брехню. «Чудово», – вигукнув Колін. «Ми будемо рівномірно розподілені. Три джентльмени та три леді». «Гра проводиться між командами?» – запитала Кейт. «Ні», – відповів він. «Але моя мама завжди казала, що треба бути рівномірним у всіх речах. Вона буде стривожена, якщо ми гратимемо із непарною кількістю учасників». Кейт не могла собі уявити прекрасну й добру жінку, із якою розмовляла зовсім недавно, засмученою через групу л але вирішила, що це не її справа. «Я подбаю про привабливу міс Шеффілд», – промовив Ентоні, виглядаючи нестерпно самовдоволеним. «Колі, не чому б тобі не проводити цю міс Шеффілд до поля? Я піду туди за півгодини». Кейт відкрила рота, щоб заперечити проти прогулянки двіни однією в компанії з віконтом, але зрештою промовчала. Не було розумного пояснення, яке вона могла б дати, щоб запобігти прогулянці. І вона знала це. Ентоні вловив, коли вона відкрила і закрила рота, як риба. І один із куточків його рота піднявся вгору в дуже неприємній усмішці. «Я радий бачити, що ви не заперечуєте, міс Шеффілд!» Вона лише зневажливо пирхнула. Якби вона сказала якісь слова, вони не були повічливі. Чудово, сказав Колін, тоді ми почекаємо тебе двіною там. Потім він подав руку Кейт і повів її, залишаючи позаду Ентоні, який посміхався. Кейті з Коліном відійшли від будинку приблизно на чверть милі, коли прийшли на чистий нерівний майданчик на березі озера. Це є той марнотратний будинок для червоної кулі, я вважаю, запитала Кейта, рухаючись до води. Жаль, оскільки ми зазвичай використовували набір куль, достатній для восьми гравців. Матина полягала на такому, щоб могли грати усі її діти. Кейт не могла вирішити, посміхатися їй чи хмуритися. «Ви дуже дружнє сімейство, чи не так?» «Найкраще!» – просто відповів Колін, йдучи до сараю, що виднівся неподалік. Кейт пішла за ним. «Ви знаєте, яка зараз година?» – покликала вона його, при цьому стиснувши руки. Він зупинився, поліз у кишеню за годинником – з гучним клацанням відкрив і відповів «10 хвилин на четверту». «Дякую», зробивши над собою зусилля, відповіла Кейт. Думками вона була вже з Ентоні та Єдвіною. Вони залишили Ентоні десь за 5 хвилин до третьої. Він пообіцяв привезти сюди Єдвіну максимум за півгодини, тож вони повинні будуть прийти сюди за 25 хвилин. О пів на четверту – крайній термін. Вона має враховувати можливі неминучі затримки. Колін продовжує свій шлях до сараю. Вона подивилася йому вслід із цікавістю, тому що в цей момент він відчиняв двері. «Вони зовсім іржаві», – прокоментувала вона. «Її не відкривали з того часу, як ми востаннє тут грали, а було це давно», – сказав він. «Правда?» – здивовано запитала Кейт. «Якби я мала такий же будинок, як Обрі я ніколи б не поїхала до Лондона». Колін обернувся до неї, стоячи у дверях. «Ви знаєте, що ви дуже схожі на Ентоні?» Кейт задихалася від обурення. Упевнена, що це жарт. Колін із посмішкою потряс негативно головою. «Можливо, це тому, що ви обоє найстарші. Один Бог знає, наскільки я радий і вдячний, що не опинився на місці Ентоні. Що ви маєте на увазі?» Колін знизав плечима. «Я просто не хочу розділити його обов'язки, от і все. Титул, сім'я, добробут – це дуже важко витримати. Кейт не хотіла чути, як добре Ентоні прийняв обов'язки свого титулу». Вона не хотіла чути нічого, що могло б змінити її думку про нього. Хоча вона повинна визнати, що вона була дуже здивована його вибаченнями та їхньою очевидною щирістю раніше цього дня. «Що буде з обріхолом?» – несподівано спитала вона. Колін дивився на неї незрозумілим поглядом. Ніби забув, що розмова почалася з її невинного коментаря про те, наскільки прекрасний їхній заміський будинок. «Нічого не зміниться, я думаю», – нарешті відповів він. Усе залишиться так само. Ентоні любить це місце. Але він увесь час проводить у Лондоні, сказала Кейт. Хіба не так? Я знаю, знизав плечима Колін. Дивно, чи не так? Кейт нічого не відповіла, тільки спостерігала за ним. Він зайшов у хлів. Ось що у нас є, сказав Колін, витягаючи звідти невеликий дерев'яний візок, призначений для восьми молотків та восьми куль. Трохи вкрилося павутинням, але все у повному порядку. «За винятком червоної кулі», – сказала Кейті з посмішкою. «Я повністю звинувачую в цьому Дафну», – відповів Колін. «Я в усьому звинувачую Дафну. Це суттєво полегшує мені життя». Кейт звернула увагу на дуже гарну пару, яка наближалася. Чоловік був диявольськи гарний, з темним волоссям і світлими очима. Жінка була безперечна із сімейства Бріджертонів і з тим же каштановим волоссям, що у Ентоні та Коліна. «Немає сумніву!» – така ж особлива краса та чарівна посмішка. Кей чула, що всі Бріджартони дуже схожі одне на одного, але не вірила цьому. «Дафно!» – покликав Колін. «Ти прийшла якраз вчасно, щоб допомогти нам поставити ворота!» – вона посміхнулася до нього. «Чи не думав ти, що я дозволю тобі самому ставити ворота?» – вона обернулася до чоловіка. «Я зовсім не довіряю йому у цьому питанні. Я не впевнена, що зможу перекинути кулю, якщо він знову неправильно поставить ворота». «Не слухайте її», – звернувся Колін до Кейт. «Вона дуже сильна. Я готовий тримати парі, що вона може мене кинути прямо в озеро». Дафна закотила очі і обернулася до Кейт. «Так як я впевнена, що мій нещасний брат уже забув про все, я представлюся сама. Я Дафна, герцогиня Гастінгс, а це мій чоловік Саймон». Кейт зробила витончений реверанс. «Ваша світлосте!» Вона повернулася до Саймона і зробила те саме. «Ваша світлосте!» Колін махнув рукою у її бік. «Це міс Шеффілд!» Дафна з ніяковіла. «Я тільки-но пропустила Ентоні в будинок, і він сказав, що приведе міс Шеффілд із собою. «Моя сестра!» – пояснила Кейт. «Едвіна! А я Катерина. Друзі, звуть мене Кейт!» «Якщо вже ви маєте достатню хоробрість для того, щоб грати у Пел-Мелі з Бріджертонами, я точно хочу бачити вас своєю подругою», – сказала Дафна з широкою посмішкою. «Тому ви повинні називати мене Дафною, а мого чоловіка Саймоном». «Саймоне?» «О, звичайно», – з усмішкою промовив Саймон. Кейт вирішила, що він підтвердить усе, що скаже Дафна. Мабуть, якби вона сказала, що небо помаранчеве, він відповів би «О, звичайно». Не те, щоб він неуважно слухав її, просто було видно, що він дуже обожнює свою дружину. Це саме те, подумала Кейт, що вона хотіла б для Едвіни. Да я візьму половину з них, промовила Дафна, забираючи ворота із рук брата. Міс Шеффілд і я, тобто я хотіла сказати Кейт і я, Дафна тепло посміхнулася, Кейт. «Встановимо троє з них, а ви з Саймоном становите решту. Перш ніж Кейт зрозуміла хоч щось, вона схопила її за руку і потягла за собою до озера. «Ми повинні зробити так, щоб бути абсолютно впевненими в тому, що Ентоні втратить свою кулю у воді», – пробурмотіла Дафна. «Я все ще не пробачила йому минулого разу. Бенедикт та Колін надірвали животи від сміху. Ентоні ж вчинив найгірше. Він просто стояв і посміхався. Посміхався!» Вона обернулася до Кейті з гнівним виразом обличчя. «Ніхто не посміхається так, як посміхається мій старший брат». «Я це знаю», – чутно пробурмотіла Кейт. На щастя, герцогиня не почула її. «Якби я могла його тоді вбити, то присягаюся, як б точно це зробила. А що ви робитимете, якщо всі ваші кулі одного разу опиняться в озері?» Кейт не могла не спитати. «Я ще не грала з вами в цю гру, але ви всі виглядаєте захопленими нею. І це, здається, це має бути неминучим», – закінчила Дафна. Вона посміхнулася. «Ти маєш рацію». У нас немає спортивного відчуття, коли ми збираємося грати у пел-мел. Коли в руках у Бріджертона з'являється молоток, він стає гіршим представником шахраїв та брехунів. Звичайно, мета гри не полягає в тому, щоб змусити решту втратити кулі і програти. Але у Бріджертонів це виглядає саме так. Кейт не могла підібрати слів. Це звучить так... «Жахливо!» – Дафна посміхнулася. «Ні, ти помиляєшся. Ти побачиш, як це надзвичайно кумедно та смішно. Я тобі гарантую. Але з такими темпами, я відчуваю, скоро доведеться вирушати до Франції за новим набором». Дафна зупинилася і почала забивати ворота в землю. «Це, здається, ні я знаю. Але це варте того, щоб подразнити моїх братів». Кейт намагалася не засміятися, тільки в неї нічого не вийшло. Маєте братів у Місшаффілд? Несподівано спитала Дафна. Оскільки герцогиня забула вимовити її ім'я і назвала її офіційно, Кейт вирішила, що час переходити до офіційних форм етикету. Жодного, Ваша світлосте, Едвіна, моя єдина, єдина утробна сестра. Герцогиня прикрила очі рукою і почала шукати таке угідне місце для встановлених воріт. Коли вона видивилася одне між корінням дерева недалеко праворуч, вона тут же попрямувала туди, змушуючи Кейт слідувати за собою. «Четверо братів», – сказала Дафна, встановлюючи ворота між корінням дерева, «примушують тебе навчатися дивовижним речам». «Речі, які ти добре вивчила», – сказала Кейт із захопленням. «А ти змогла б дати чоловікові в око, так, щоб він звалився на землю?» Дафна посміхнулася злою усмішкою. «Запитайте мого чоловіка». «Запитати мене, що?» – пролунав голос герцюга з протилежного боку дерева. Вони там із Коліном теж встановлювали ворота між коріннями дерев. «Нічого!» – невинно відповіла Дафна. «Я так само дізналася», – довірливо прошепотіла вона Кейт, «що найкращий час від часу тримати рота на замку. Чоловіками дуже легко управляти, якщо ти знаєш основні риси їхнього характеру». «Які ж це?» – запитала Кейт. Дафна нахилилася вперед і прошепотіла Кейту в ухо. «Вони не такі розумні, як ми, і вони зовсім не мають нашої інтуїції, тому вони розуміють не більше половини того, що ми робимо». Вона озирнулася довкола. «Сподіваюся, він нічого не чув». Саймон вийшов позаду дерева. «Я чув кожне слово». Кейт задихнулася від сміху, бо Дафна підстрибнула майже на фут від землі. «Але це правда», – сказала вона лукаво. Саймон схрестив руки на грудях. «Це тому, що я дозволяю тобі так думати», – він обернувся до Кейт. «Я також дізнався про деякі цікаві речі про жінок за ці роки». «Правда?» – запитала зачарована Кейт. Він кивнув і нахилився із серйозним виглядом, ніби збираються передати важливу державну таємницю. «Ними дуже легко керувати, якщо дозволяти думати, ніби вони набагато розумніші за чоловіків, і у них дуже сильна інтуїція». І додав він, дивлячись поглядом повним переваги на свою дружину. Нам живеться набагато спокійніше, якщо ми прикидаємося, ніби розуміємо лише половину з того, що роблять жінки. До них підійшов Колін, розгойдуючи в руці молоток. У них сварка? запитав він Кейт. Звичайна дискусія, поправила Дафна. Бог поки що береже мене від таких дискусій, пробурмотів Колін. Давайте вибирати кольори. Кейт пішла за ним назад до набору гри, розташованого на візку. «У вас є годинник?» – стискаючи руки, спитала Кейт. «Дещо більше половини на четверту. Чому ви все питаєте про час?» «Просто я подумала, що Ентоні та Едвіна вже повинні прийти сюди», – відповіла вона, намагаючись не виглядати надто занепокоєною. Колін знизав плечима. «Вони скоро будуть тут». Незважаючи на її стурбованість, він підійшов до візка. «Ви тут гостя, вибирайте першою». «Який колір вам більше подобається?» не роздумуючи, Кейт простягла руку і схопила, не дивлячись, якийсь молоток. Тільки коли він опинився в її руці, вона глянула і зрозуміла, що витягла чорний. «Молоток смерті!» – схвально подивившись на неї, сказав Колін. «Я підозрюю, що скоро ви станете небезпечним гравцем!» «Залиште рожевий для Ентоні!» – сказала Дафна з усмішкою, забираючи зелений молоток. Герцог узяв помаранчевий і, повернувшись до Кейт, сказав, «Будьте моїм свідком, що я не мав нічого спільного із рожевим молотком для Бріджертона, гаразд?» Кейт посміхнулася. «Я помітила, що не ви вибрали рожевий молоток для нього». «Звичайно, не я», – відповів він з усмішкою. «Моя дружина вибрала молоток для нього. Я ж не міг суперечити їй, чи не так?» «Жовтий для мене», – сказав Колін, «а блакитний для міс Едвіни». О, так, промовила Кейт, Едвіні дуже подобається блакитний колір. Уся четвірка з цікавістю подивилася на два залишені молотки – рожевий і фіолетовий. Йому не сподобається ні той, ні інший, сказала Дафна. Колін кивнув, але рожевий, гадаю, йому сподобається найменше. Він узяв фіолетовий молоток і прибрав його в сарай. Потім туди ж кинув фіолетову кулю. Згоден, сказав герцог, але де Ентоні? «Це дуже цікаве питання», – пробурмотіла Кейт. «Я думаю, вам цікаво, котра зараз година?» – з лукавою усмішкою запитав її Колін. Кейт спалахнула. Вона вже двічі питала його про час. «Зі мною все гаразд, дякую», – сказала вона йому, не знаючи, як краще відповісти. «Дуже добре. Я дізнався, що коли ви починаєте стискати руки, як зараз, Кейт завмерла. То швидше за все знову хочете запитати мене, котра година?» «Ви дізналися багато про мене за минулу годину», – сухо сказала Кейт. Він усміхнувся. «Я дуже спостережлива людина, очевидно», – пробурмотіла вона. «Але якщо все ж таки ви хочете знати, то зараз без п'ятнадцяти 15... четверта». «Вони давно мають бути тут». Колін нахилився до неї і прошепотів. «Я дуже сумніваюся, що в цей момент мій брат гвалтує вашу сестру». Кейт похитнулася від несподіванки. «Містере Бріджертоне», – вигукнула вона що ви там у двох розмовляєте?» – запитала Дафна. Колін усміхнувся. «Міс Шефілд хвилюється, що Ентоні скомпрометує іншу міс Шефілд». «Коліне», – вигукнула Дафна, – «це зовсім незабавно». «І звичайно, неправда», – сказала Кейт. «Добре, майже неправда». Вона не думала, що Вікон скомпрометує Єдвіну. Він швидше за все зараз її дурно спокушає. «Це було небезпечно саме собою». Кейт зважила молоток у руці і постаралася придумати, як можна болючіше стукнути віконта і переконати його, що це була просто випадковість. Так справді, молоток смерті. Ентоні подивився на годинник у себе в кабінеті. Майже о пів на четверту. Вони неодмінно запізняться на поле. Він усміхнувся. Дуже добре. Як не дивно, він прихильник точності. Але коли їхнє запізнення буде катуванням для Кейт Шеффілд, Йому захотілося затриматися довше. Кейт Шеффілд тепер, напевно, б'ється в істериці. Лякаючись придумці від того, що її дорога молодша сестра перебуває в його розпусних руках. Він глянув униз на свої розпусні руки і посміхнувся. У нього ніколи не було заняття краще, ніж зараз, коли він тиняється безцільно по кабінету і уявляє Кейт Шеффілд лютою зі щільно стиснутими губами і димом і вух. Це, мабуть, дуже цікаве такомедне видовище. Причому це навіть не його провина. Він би вчасно прийшов на поле, якби не довелося чекати Єдвіну. Вона передала йому через покоївку, що приєднається до нього за 10 хвилин. Це було 20 хвилин тому. Він не винен у тому, що Єдвіна запізнюється. У нього раптово виникло зображення їхнього майбутнього життя. Вона що, із тих жінок, що завжди запізнюється? Це безперечно дратуватиме його». З цієї хвилини він почув звук швидких кроків і побачив у дверях кабінету Едвіну. «Вона точно, – подумав він неопереджено, – чудове марення, занадто гарна із з якого боку не подивитися. Її обличчя було досконалим, постава втіленням грації, її очі були настільки яскраво-блакитного кольору, що не можна було не захоплюватися ними, особливо, коли вона моргала». Ентоні чекав на свою реакцію. Ніхто не міг мати імунітет проти її краси. Дивно, нічого. Навіть не було бажання поцілувати її. Це здавалося злочином проти природи людини. Хоча, можливо, це все на краще. Зрештою, він не хотів мати дружину, у яку міг би закохатися. Бажати її було б, звичайно, добре, але це могло б бути небезпечним. Бажання могло швидко перейти у кохання, чого він не хотів. «Мені дуже шкода, що я запізнилася, мілорде», – витончено сказала Єдвіна. «Жодних проблем», – відповів він. «Вона була б чудовою дружиною. Немає жодної необхідності заново вибирати собі наречену. Ми повинні йти, інші вже чекають на нас на полі». Він узяв її за руку, і вони пішли. Він вічливо згадав про погоду, вона згадала про погоду. Він наголосив на вчорашній погоді, вона щось сказала про це. Трохи пізніше, правда, він уже й не зміг згадати, що вона сказала. Після виснаження запасу усіх тем, пов'язаних із погодою, вони надовго замовкли, і потім, після кількох хвилин мовчання, Едвіна випалила: "Що ви вивчали в університеті?" Він здивовано глянув на неї. Він не міг пригадати, щоб таке запитання йому ставили молоді леді. "Звичайні предмети", відповів він. «Але які?» – запитала вона нетерпляче. «Предмети, на вашу думку, звичайні, ви вивчали. Здебільшого історію, небагато літератури». «О!» – вона задумалася на мить. «Я обожнюю читати». «Ви?» – він здивовано глянув на неї. Він би ніколи не подумав, що вона любить читати. «А що вам найбільше подобається читати?» Вона, здавалося, заспокоїлася, оскільки одразу відповіла на запитання. «Романи, якщо вони химерні?» «Філософію, якщо я в настрої для самовдосконалення?» «Філософію?» – засумнівався Ентоні. Ніколи не міг перетравити матеріал самостійно. Едвіна дозволила собі чарівно розсміятися тихим мелодійним сміхом. «Кейт така сама, як ви. Вона увесь час каже мені, що сама знає, як жити, і не потребує інструкцій давно померлої людини». Ентоні подумав про свої спроби в університеті прочитати Арістотеля, Платона, Декарта, Потім він подумав про свої спроби уникнути читання цих філософів. «Я думаю про бурмотів він. Я згоден із вашою сестрою». Едвіна посміхнулася. «Ви згодні з Кейт? Я відчуваю, мені необхідно знайти записник і записати туди таку важливу подію». Він глянув на неї з коса. «Ви, виявляєте більш зухвалі, ніж дозволяєте людям думати». «Я й наполовину не така зухвала, як Кейт. У цьому немає сумнівів». Він почув чутне хихикання, але коли повернувся до неї, вона мала серйозне обличчя. Вони на сам кінець трохи зрізали кут поля, а оскільки вони були на пагорбі, то побачили решту учасників гри, які чекали на них і через це бездіяльно гойдали молотками туди-сюди. Ох, клянуся проклятим пеклом, пробурмотів Ентоні забуваючи, що не повинен лаятись у присутності своєї майбутньої дружини. Вона забрала смертельний молоток.